Конає. Чвиркає чадною слиною, від якої гірко в роті, і бере той вузлик з просом. Зав'язує і ховає за пазуху. Далі зводиться і поволеньке чапає на сусідове подвір'я. Заглядає через шибку, чи є там хто в хаті, але з надвору не видно. Тоді Павло Музика стукає в раму і жде. Нема нікого. Може, вони вже там усі повмирали, або на роботу подалися у колгосп? І знову стукає в раму. Гаркуша, тримаючись рукою за одвірок, висувається з ціни на двір. Під сліпуватом ружиться проти сонця, так наче нічого не бачить. «Хто тут?» – озивається посеред білого дня. Та я тут. Нарешті Гаркуша втуплюється в Павла музику, впізнавши сусіда з голосу. Хочеться спалахнути люттю, але на ненависть немає сили. Тільки щелепи відбисають, тільки переривчисте дихання виривається з грудей. От там, у Бузині, Павло Музика показує на кущі бузини на краю обістя. Твій хлопець, сконав, либунь, піди, забери. І вісник смерті Павло Музика важко і спокійно іде геть. І доню спи. Місяць світить у вікні Хай батько погасить, бо не дає спати Погасить, батько, тільки ти засни Ось як тільки ти заснеш, тільки засни Ти погасиш, батько Погашу скрипить батько зубами в нічній темряві на лежанці. Мати Марія, сидячи біля дочки, чує, як у Галі пашать щоки, горить лоб, як усю її пойняв жар, так і від неї живим полум'ям. Місяць так світить, що я бачу далеко-далеко. Жибонить струмком дочин переривчистий голос. Поля за селом жовта стерня в павутинні бабин голіта, а по шляхах вози та вози на возах снопи пшениці та жита. Усі батько мій їде на возі, поганяє коней. Батьку, ви бачите себе на возі? А чом не бачу? скрипить зубами Павло узика. А пиво зате в село, жито в снопах, жито визу в снопах. Так славно, так славно. Галя затихає, поринаючи в забуття, і мати хрестить дочку. Хай спить, благословенна господом Богом. Але наче від чарів того хресного знамення Галя вмить виринає з хвиль забуття. А як славно в нашому селі, на червоному току. Скільки хліба понавозили з колгостного поля. Я ще ніколи не бачила такого току. Стільки хліба на току, стільки людей. Ви чисто усеньке село зібралось. Молоти ті віє, молого ті віє. А червоні мене горять, а транспаранти палають. І все так гарно понаписувано на транспарантах. Ось мати стоїть біля віялки, пшеницю віє. Батьку, ви бачите її біля віялки? Бачу. Ясно снопи на возі привіз, а мати пшеницю віє. Слыхал, ну